Ви забігаєте? От чорт, хотів сказати поперед батька в пекло, але, на щастя, впору втримавсь. Ви не даєте мені докінчити, а не припускаєте ви, панну Олю, що серед низів, власне, тих збаламучених юнаків можуть бути одиниці невигідні і для самого проводу, і для одних чи других хазяїнів. От вам один з ідейних мотивів їхніх терористичних актів. Засліплених, дурних фанатиків посилають на роботу, як от Івашкова, а про змову заздалегідь повідомляють кого слід. Змовників арештовують, а намічена жертва лишається неушкодженою. Живе собі далі і хвалить «спенжистоць» поліції». І тут ви не об'єктивні, адже бувають випадки, ну, хоч би цей останній, з убивством, що ті терористичні акти досягають мети. Що ви на це скажете? Які ж це тоді союзники, коли одні одних винищують? Та в цьому і полягає тонка гра політики, що права не знає, що робить ліва. Так, маєте рацію. Бувають випадки, коли унівські молодчики виселають у лону Авраама декого із польських дзялачі. Буває так, пану Олю. Проти факту не попреш? А ви думаєте, серед польських політичних партій і угруповань панує ідеальна згода? Ви тільки дивіться, що там діється. Обуз, з'єдночення народевого, шкіри лізе – щоб уподобитись гітлерівській системі. Не припускаєте ви часом, що серед тих дзялачі можуть бути одиниці, невигідні як для Берліна, так і для теперішнього польського уряду. Не всі ж за таку відкриту фашизацію країни, як її благословення уряду почав Адам Коц. Ех, красна панно, у політиці діються речі, про які і філософам не снилось. Ользі заболіли ноги. Вона давно вже не робила таких довгих мандрівок. До того ж, розмова про політику набридла їй до того, що вона ладна була визнати себе переможеною, аби тільки перемінити тему. Замість продовжувати цю політичну дискусію, яка їй вже надоїла, Ольга з приємністю лягла б горілиць там, на горбочку, на оті присохлі покоси отави лежати б отак, як у дитинстві, і дивитися в небо, доки в очах не затуманиться, а потім перекинутись сниць до землі, що кої до трави і прислухатись, як там щось шарудить і цвірчить. Про що ви так думаєте, панно Олю? Не можу вам сказати, «Бо ви були б ще більшої поганої думки про мене». «А я про вас не думаю погано. Я думаю навпаки, що гарна рибка та в поганий ставок попала». «Господи, куди ми зайшли? І що я скажу дома, коли мене спитають, де я була? Тоді вже, як вам це не прикро, мусите збрехати?» Потер від задоволення руки заватка. «Так, панно Олю, Бо чай же не скажете своїм? Причепився до мене той з друкарні Філіпчука, умовив мене, і я пішла з ним за місто на шпацер. Знаєте, що я вам пораджу? Давайте для всякого випадку придумайте собі серію брехеньок. Ви чуєте, я не кажу брехонь, а брехеньок, і користуйтесь ними в міру потреби. «Бо я не можу присягати вам тут, що я не приступлю до вас». «Пробачте, але мене не вчили брехати», – сухо промовила Ольга. Вона не знала, як дати йому зрозуміти, що в їх домі навіть саме звучання слова «брехня» вважалось непристойним. «Я вам вірю», – весело засміяв заватка. «Вас не вчили брехати». «Ви маєте рацію?» «Вам тільки ніколи правди не говорили». «Які ви маєте підстави так думати?» «Хо-хо, я знаю, що воно так. З книжок знаю», – додав з іронією. «Ебігме, читав не раз про це в книжках. Чи ви, може, не припускаєте, що я читаю?» «Що у вас ніколи не подають на стіл «голої правди», а завжди з підливою якоїсь фальші. Коли йдеться про безбородька, то він правий. І це страшне, що такий тип має рацію. Не дивіться на мене таким злим оком, бо це вам нітрохи не пасує. Ось я чув, що ваша найстарша сестра забирає вас усіх до себе. Ви думаєте, що це з великих родинних почуттів? Я вас не розумію Ми говоримо на різних мовах А я хіба не говорю Що вам не можна подавати правди безпідливи І чого ви так лякаєтесь Називати речі своїми іменами Слухайте Ви направду не розумієте Що сестра ваша забирає вас усіх тільки тому Щоб разом з вами Забрати все, що є в хаті А по-друге вона не хоче псувати собі репутацію. Вона щойно входить у світ, як пані докторова. І добра репутація потрібна їй, як шевцеві дратва. Ольга скривилась. Порівняння з дратвою вийшло грубе через те й несмачне. Заватка помітив, що Ользі не сподобався його вислів. Я перепрошую за ту дратву. Коли ми будемо частіше зустрічатись, то я постараюся навчитись висловлюватись при вас так, щоб ви ковтали і перетравлювали кожне моє слово. Ну, от ваша сестра забере і вас до себе. Навіщо ви їй? Не знаю, як для вас, а для мене ясно, що вона буде зацікавлена в тому, щоб чим скоріш позбутись вас з хати і, очевидно, без тієї часточки що припадає вам у спадок. Вона не зможе довго тримати вас у себе, бо, по-перше, це коштуватиме їй. По-друге, вона боятиметься, що ви постарієте, і їй буде важче випхнути вас заміж. А по-третє, вона зможе вас приревнувати до свого чоловіка. А потім, ви мусите здати собі справу з того, що по смерті вашого батька – Ваші акції полетіли вниз. За вами вже не стоїть його авторитет. Там порожнє місце. Ви стоїте сама така, яка ви є. На вас деякі ваші знайомі, особливо ті, що могли бути вашими женихами. Чого ви знову так подивились на мене? Чи вважаєте, що слово «жених» непристойне? От я вам скажу, що частина ваших кавалерів Тепер буде дивитись на вас, як на таку собі картину З якої зняли дорогі позолочені рами А все ж таки він дуже неотесаний Що це за манера порівнювати панну до такої собі картини? Я вам скажу, чому Більшість ваших кавалерів гониться за грішми і я їм не дивуюсь. Тепер, самі знаєте, диплом ще не посада, а жити і їсти треба, і тому й ведуться такі шалені лови за жінкою з посагом. Якщо не вдасться йому знайти роботи, то він за жінчені гроші зможе стати пайщиком в якому-небудь рентабельному підприємстві. І тому кожний з ваших кавалерів Дивиться тепер на жінку, як на надійне джерело утримання. А ви, на жаль, перестали для них бути тим джерелом. А кохання вирвалося в Ольги, як голос розпуки. Ви зовсім відкидаєте цей фактор? Але, побоявшись, що він зможе не зрозуміти, це чуже слово додала. Кохання – це... Найперша умова взаємовідносин між двома людьми. Як ви можете це не признавати? Чи, може, ваші, з притиском підкреслила, не визнають, кохання? Визнають, панно Річинська, і ще як визнають? В даному випадку ми говоримо не про нас, а про вас. Кохання, панно Олю, добра річ! Але у вас навіть воно перетворилось на торгівлю, яка тільки те й робить, що обчислює всі «за» і «проти». От ви – молода, здорова, гарна. Я вважаю, що дуже гарна, дуже жіночна. Хіба вас не можна любити? Та задля вас можна голову стратити, а не то просто любити. Я не повинен висловлювати свої думки так відверто? «Це вас так збентежило? Так збентежило?» Рум'янець обпік Олішию, розлився по трикутному декольте і обличчі негарними лапчастими плямами. «Але що з того?» «Той, що вас полюбить, буде так само у безвихідному матеріальному становищі, як ви самі, або...» Він замовк. А коли вона здивована спитала його очима, що це має означати, додав Або з інших причин, скажімо, не відповідатиме вам своїм становищем чи походженням З причин соціального характеру не матиме доступу до вас А заміж ви повинні вийти, бо треба якось жити І от ваша сестра почне вас сватати за кого зможе вона в наш час висватати дівчину з освітою, але без грошей? Хіба що завдівця скупою дітей? І тут почнеться трагічне непорозуміння. Ви зауважте, панно Олю, як я по-інтелігентному коректно висловлююсь? Одна приємність вести розмову з такими співбесідниками. Ну, я вже не буду. Я сказав, почнеться трагічне непорозуміння. Ви вважатимете, що зробила з себе жертву, коли молода, вродлива, вийшла заміж за старого хріна, а він свого боку вважатиме, що зробив вам ласку, одружившись з вами, з дівчиною безприданого. Він вимагатиме від вас доказів вдячності, а ви цього самого чекатимете від нього». Ольга тихенько засміялась, кокетливо затиснувши долонями вуха. Досить, пане Завадка, досить. А то, коли повірите вам, то мені не залишиться нічого іншого, як скочити з моста в воду. Чому ви так? Ви ж можете ще й працювати. Розумієте мене? Сама заробляти на себе. Вас не вчили, що жінка може і працею пробиватись крізь життя? Завадка сам не знав, як влучно він націлив У великій родині Річинських жінки всіх поколінь жили виключно за спинами своїх чоловіків Дівчина росла, вчилась, наскільки цього було потрібно, щоб пристойно вийти заміж Доходила до своїх літ і знаходила їй відповідну партію І на цьому кінчалась її життєва доріжка як довго жив чоловік, вона була на його утриманні, а по смерті жила або в капіталику свого приданого, або з пенсії чоловіка, у крайньому випадку з ласки зятя чи сина. Навіть бойова тітка Клавда, хоч і незаміжня, не працювала так, як думає заватка, тобто ніде не служила. Чому вона, Оля, мала б бути винятком? Так думала колись і сама Ольга. Проте відкрито признатися в цьому завадці вона не хотіла. Тим більше, що думка влаштувати якось своє життя поза Безбородьком і Катериною від якогось часу досить дошколяла Олі. Їй закортіло тепер знати, як він дивиться на ці справи. І вона пішла на маленьку провокацію. «Як же я можу думати про яку-небудь працю», якщо люди з дипломами, спеціалісти сидять без роботи. Ви ж самі це прекрасно знаєте. А проте ви все ж таки повинні працювати. Який у вас диплом чи взагалі документи про освіту? Я закінчила гімназію, а гімназія, як вам напевне відомо, не дає жодної спеціальної освіти. Бачите, на льоту ніби м'яч підхопив завадка. Ваш батько відразу готовив вас на посаду дружини. Ви помиляєтесь. Чому? Тому, що коли б мій покійний батько готовив мене, як ви кажете, на посаду дружини, то я була б уже замужем. Вона сказала це і почервоніла. Боронко цим разом делікатно не зауважив її зніяковіння. Ні, панно Річинська, ви помиляєтесь? Ваш батько, власне, готовив вас на посаду. Бо тоді чому він не дав вам якої-небудь спеціальної освіти? Він просто тимчасово жалів вас. Бо знав, що вас жде життя за нелюбом. Ви смішні. Чому відразу за нелюбом? Я б ніколи не вийшла заміж за людину, яку я не кохала б. Ті, що йдуть за старих... З каучуковими зубами банкірів Теж повторюють цю фразу Оближте це Кохання Кохання іноді вимагає сміливості і розгону А що ви можете знати про це Коли ви все життя прожили Наче під скляним ковпаком Тепер життя зняло з вас ковпак І вам закружилося в голові від самого повітря Після розмови з вами Можна зненавидіти життя Зауважила Ольга ви вмієте утруїти все геть, до чиста Та що ви кажете, зрадів Броніслав і забувшись, взяв її під руку А чого це вас так радує? Ольга увільнилась від його руки, відійшла вбік, зберігаючи пристойну віддаль від нього Слухайте, а як мені не радіти, коли я так легко добиваюсь того, чого прагну? Хам, подумала Ольга Невже ж йому здається, що він добився чого-небудь у мене? Але я зараз розів'ю його ілюзії Якщо вам здається, пане Завадка Перепрошую, пан Норічинська Мені нітрохи не здається те, що вам здається Ага, впіймав вас Я хотів сказати, що треба ж нарешті розкривати очі на сучасне Щоб люди почали прагнути зміни Ах, так з полегшенням зітхнула Ольга Я вже подумала У вас є мама? Мало що не сказала З якою я знайома вже Сестра, може Невідомо для чого Зробила паузу на цьому слові Дівчина Скажіть Ви з ними теж тільки про політику говорите? Вам скучно зі мною? Спитав серйозно Ні Чесно відповіла То все в порядку А про решту не питайте Я вас теж не запитую Хто у вас є десь там, дома То я, а то ти Знову подумала Ольга Невже ж ти справді не бачиш різниці між нами Я вже не піду далі Сказала вона Він здавалося тільки тепер побачив Куди вони зайшли Пройшовши останні будівлі по пільній вулиці, вони крокували незабрукованою польовою дорогою, якою, здається, дуже рідко їздили, бо посередині поміж коліями буйно різ петрів батіх, полин, а найбільше кульбаба. Обабіч бабіч тяглись вузькі смуги стерень, зарослих бур'янами. Поблизу не було живої душі, тільки ледь чутний запах диму що долітав за кукурузи за старнею ліворуч, свідчив про присутність десь там людей. Ольга глянула на свої туфлі. Були наче сірого оксамиту від пороху, що осів на них. Ви й так пішли зі мною далі, ніж я сподівався. Знайома іронічна усмішка пробігла по його губах. І я за це дуже вдячний вам, панно Олю. Це вас ображає? Я серйозно. «Ще хвилинку. Ми вже вертаємось. Обрадую вас, що я залишу вас зараз біля першої хатини. Мені городами недалеко вже додому, а ви зможете безпечно війти у місто, лише черевички доведеться вам десь витерти від порогу. Ще хвилиночку. Я хочу вам сказати, щоб ви не боялись, я не стану вас переслідувати». Але якщо побачу колись вас саму у такому місці, де не багато людей, то, боюсь, ви пробачте мені, що не вдержусь і підійду до вас. Я знаю, що це по-дурному, але для мене це так цікаво ви ж теж признались, що вам не скучно зі мною. Ольга промовчала, і він заговорив знову. Ви не бійтесь. Що я вас скомпрометую перед вашими кавалерами. Не треба займатися самообманом, панно Річинська. Тепер, коли ви станете панною без посагу, вони й так не дуже будуть набиватись. Ви звикайте, зживайтесь поволі з думкою, що в їх понятті ви уцінений товар. Перепрошую, я сказав дурницю. Він подивився на неї. І зразу ж замовк. Ольга не плакала, але мужність, з якою вона перемагала сльози, викликала в нього глибше співчуття, ніж самі сльози. «Пробачте», – сказав м'яко, як ще ніколи досі. «Я не хотів зробити вам прикрості». «Нічого. Мені треба, щоб зі мною так розмовляли. Ви маєте рацію». Я багато дечого не знала досі. Заватка схопив її руку і, незважаючи на її протести, придержав у своїй долоні. Рука її, як впіймане звірятко, що шарпнулася сюди-туди, а потім принишкло, заспокоєне теплом його долоні. Але це не означає, що ви не хочете більше зустріти зі мною. Не знаю. «Тепер нічого не можу вам сказати. Пустіть мене, я піду собі». Ідіть. Він не тільки пустив її руку, але ще й поступився місцем, хоч його було вдоволі. «Я постою трохи, а потім піду за вами, щоб вас не скомпрометувати навіть перед вітром». Ольга йшла у місто, а він стояв і дивився їй у слід чорна у білу полоску пляма її плаття, чим далі все зменшувалась. Дивачка думав, здаючи собі справу, що це не те слідце, але він поки що не знаходив його і тому повторив ще декілька разів. Дивачка пройшла неспокійна ніч. Наркотик, якось то буде, зовсім не діяв. За нею день, сповнений тривожних думок і сумнівів, Потім ще одна ніч, а на другий день вранці Ольга вирішила остаточно шукати праці. Вона ще і ще повторювала в думках розмову з заваткою. Найбільш неприємні для себе вислови, як уцінений товар, повторювала вголос і остаточно прийшла до висновку, що він багато де в чому має рацію. Картина її майбутнього, хоч змальована ним таким грубими, незугарними фарбами, дуже згущеними в деяких місцях, в основі своїй правдива. Якщо якась сестер залишиться на утриманні безбородька, то, для Ольги тепер це вже ясно, її чекатиме доля цьоці Мінці. Була колись у родині Річинських така собі стара незаміжня тітка цьоці Мінця яка їздила від сім'ї до сім'ї, нянчила дітей, а стрийко Нестор дражнив її бездомною кішкою. Отака доля бездомної кішки може чекати і на Ольгу, якщо вона заздалегідь не подумає про своє майбутнє. В нашому виходила жіноча газета. Ольга знала, що було б найпростіше подати оголошення в газету. Але таким способом чимало жінок шукає не тільки праці, але й чоловіків. Безперечно, що найдоцільнішим було б подати оголошення у львівську пресу. Та Ольга не могла цього зробити з багатьох причин. Без сумніву, найосновнішою була та, що в неї не було грошей на оголошення в столичній пресі. По-друге, вона не була певна, чи не сидить у кожній редакції Хоч один чоловік, який знає покійного батька, бодай з прізвища. Уявляла собі їх міну при повідомленні, що одна з річинських у розшуках праці подається до газети. Потім виникав страх від протилежних думок. Її нікому невідоме прізвище навряд чи викличе у когось бажання запропонувати їй працю. Місцева жіноча газета, напевне, вмістила б оголошення. Та цю можливість Оля відкладала на самий кінець. Нарешті таки мусила скористатися з неї. Ні, не так легко було постукати у двері, куди раніше ніколи Оля не заходила, бо не потребувала цього. Тепер вона стояла в темних сінцях редакції газети «Нова жінка». І на швидку шептала «Отче наш», щоб усе пішло добре. А, панно Річинська, прошу дуже. Оля не знає, що їй легше було перенести холод, Ніж цю надмірну ласкавість, Яка, по суті, була вишуканою формою приниження. Прошу, прошу сідати. Чим можемо служити? Ой, Боже, вони їй служити. Чоло Олі починає, Перлитий світ поту. Редакторка, все ще ласкаво усміхнена, схиляючи набік голову, з під пенсне, водить очима по оленому чолі, ніби лічить на ньому мікроскопічні краплини поту. В олі починає щось бунтуватись до біса. Чи цими перлинами не окупила вона вже надмірні гордості річинських? Редакторка повинна б стати їй у пригоді Я хотіла, прошу, пані редакторки Бентежиться Оля, а потім стає ще червонішою від того, що бентежиться Сміливо тільки, прошу, сміливо Оля готова ручатись, що редакторка вже догадалась, про що їй йдеться І хоч догадалась, прикидається, аби ще нижче, ще болючіше пригнути її до землі «Я хотіла б подати оголошення в газету. Скільки це коштуватиме?» Не зважилась просити, щоб оголошення прийняли безплатно. «Яке то має бути оголошення, пан Норічинська, бо матріоманіальні коштують в нас двадцять сотиків від слова. Тим, що шукають праці, вміщуємо безплатно». Сорочка прилипає олій до плечей. Та баба припускає, що вона, Оля Річинська, може давати матріомоніальні оголошення. Панна з доброї родини, років двадцять, гарна, порядна і т.д. Бур в першу хвилину Оля ладна втекти, але миттю змірковує, що такий вчинок був би нерозсудливим і некорисним для неї. Оля набирається відваги і пробує все перевести на жарт. «Ой-ой, аж двадцять сотиків від слова! Та цілий жених не вартий стільки!» «Ні, пані редакторка, я хотіла б дати оголошення про працю і, по можливості...» Знову стало гаряче від сорому, «щоб це залишилось таємницею». Редакторка споважніла. «Ага, розумію вас, добре». Олі здалося, що вона тепер поставилась до неї серйозно. Якщо Оля не помилилась, то в цьому уважному ставленні редакторки до неї була ще й нотка охоти допомогти їй. Редакторка вийняла свій блокнот і очікуючи подивилась на Олю. «Який текст оголошення має бути?» «Я думаю...» – почала Оля пригадувати різні зразки об'яв – яких так багато бувало у щоденних газетах. Я думаю, так. Дочка померлого священика років 21 шукає якої-небудь роботи». Редакторка посміхнулась. «Це не годиться, пан Норічинська?» Оля розгубилась. «Я не можу такого оголошення подавати у своїй газеті, бо воно тільки даремно займе місце». Так на нього ніхто не відгукнеться. Оля все ще нічого не розуміла. Дивилась на редакторку безтямними очима. Редакторці, здається, стало трохи шкода Олі. Що ви вмієте, крім того, що скінчили гімназію? Я не розумію, пані редакторки, сказала Оля, хоч почала вже догадуватись, про що йдеться. Редакторка усміхнулася. «Кажете, що шукаєте праці?» «Отож, я питаю вас, що ви вмієте робити?» «Шити трохи вмієте?» «Ні». «То може вишивати?» «Трохи». «В бухгалтерії трохи розумієтесь?» Оля злякалась. «В бухгалтерії?» «Ні, але я могла б підучитись». «Ага, а на машинці пробували?» «Ні, але можна навчитись. Це, – додала несміливо, – невелика штука». Редакторка поприятельськи покивала Олі головою. «Вірю вам, але ви зрозумієте, що при сьогоднішній скруті і цій шаленій конкуренції у світі, головно між приватними підприємствами і кооперацією, жодний директор та взагалі ніхто не схоче взяти службовку, – яку треба ще підучувати. І навіщо ж йому це, коли на її місце має десять кваліфікованих з практикою? Припустимо, що ви одразу не думаєте про якусь відповідальну працю». «Так», – поквапно заявила Оля, – «мені майже все одно. Можу навіть піти до якогось інтелігентного дому за панно до дітей. Тут мала бодай якесь уявлення». Бо коли у Річинських була Бонна, яка вчила дітей французької мови, як поводитись за столом і тримати виделку, редакторка зморщила чоло. «Мені здається, що ви все ще не розумієте мене. Мало хто може сьогодні дозволити собі тримати поруч служниці ще й пані для дітей. А коли вже й бере Бонну, то вимагає від неї відповідної кваліфікації». Вона повинна закінчити Фребелівські курси. Оля зовсім розгубилась. У них дома теж була кваліфікована Бонна, але вони, діти, слово честі, окрім французьких речень, яких так і не навчились розуміти, тільки чули від неї, що прошу не підпиратись рукою за столом, прошу не горбитись, прошу не бігати, «Прошу більше не вживати цього слова, бо воно погане».